serie de predici faine și să entuziasma despre ceea ce vom începe. Aceste serii de predici vor continua și la seară de tinere beta, așa că subiectul care o să-l vorbeze la studenți va vorbi și Dani, să cine va predica Dani de obicei la liceeni, așa că o să fie tare. Începem o serie nouă. Deschideți la 1 Samuel capitolul 13 și în timp ce deschideți o să vă citesc niște chestii faine. 1 Samuel capitolul 13. De-aia vi le zic acum la început, ca să găsești până, citim cu toți, știi? 1 Samuel, capitolul 13. Am vrea să mulțumim lui Lia și lui Ama pentru, uh, au fost gazdea noastră și au fost gazde bune. Nu știu unde îți. Lia și Ama pe aici pe undeva. Da, ele au avut și fanii video dar nu a internetul. RCS, RDS, de vină. Nu, nu, nu-i vina noastră. Ok, azi găsiteți la unul Samuel, capitolul 13, țineți degetul acolo și vă citesc niște chestii interesante, niște legi interesante din unele state din America. Legile astea sunt chiar adevărate. Vă știți că fiecare stat uneori au legi specifice. Acum numai Peter... Cine mai e american aici? În afară de Peter, nu prea știu pe alții să fie. Peter, the only American. ști cum? Este un film, The Last Mohican, The Last American... Nå, no, da, glumesc akum. Peter, you're welcome here. Americans are welcome. Fyte atenți, legi unor state from your country, right here. Din Alabama, Alabama. Din Alabama este o lege zice că este ilegal să legi la ochi șoferul în timp ce conduce mașina. No way. E ilegal. Nu mai faceți. Dunamis, nu mai legați pe peticul la ochi când conduce mașina. California, asta e interesant. E ilegal să oprești un copil care vrea să sară din joacă peste bălți de apă. E ilegal să-i oprești. Trebuie să-l lași să se ude, să se străpească, să experimenteze ce înseamnă a se bălăce. Fiți atunci altă chestie. În statul Connecticut poți fi oprit de poliție dacă mergi cu bicicleta cu o viteză peste 110 km pe oră. Florin, acum tu ești mare ciclist. Se poate să ajungi cu viteza aia, la deal în jos? Se poate. În gădere liberă. 110 km te oprește poliția. Până acolo ești ok. Păi să te tot din statul Cănearăcât, nu ai voie să treci strada umblând pe mâini. Ați avut colegi care puteau umbla pe mâini? Am avut unul, făcea karate. Când se sperie profesoara, știi? Să deschidea ușa profesoara, îl vedea că ăsta era pe mâini și cu picioarele sus. Hello. Arcum, <laughs> umbla pe mâini, fine. În, uh, fi atenți la chestie, în Florida pentru femei acum. Voi uh, să sunt pericol, atent, zice, in, dacă mergeți în Florida, pentru cei care vrea să vă sărbătoriți acolo hanimunu. Femeile pot fi amendate dacă adorm sub uscătorul de păr. Zice, dar și să darsi proprietar o salon le poate fi amendat de asemenea, dacă dorm sub uscătorul de păr. Fii atent ce, ce chestie, femeile nemăritate, tot în Florida, femeile nemăritate nu au voie să parașuteze duminica pentru, uh, pentru că pot fi arestate și amendate. În alte zile pot parașuta, dar nemăritate, numai cele măritate pot parașuta duminica. Fii atent ce zice, dacă parchezi un elefant, ăsta e în Florida... Dacă parchezi un elefant într un loc de parcare, taxa de parcare este aceeași ca pentru un autoturism. Ce? E normal. Da, vezi ce, ce chestie interesante. Dupăa un alt mai apropi de sfârșit, tot în Florida, o altă lege, e ilegal să cântzi într un loc public în costum de baie. De ce e ilegal? Uh, un alt în Indiana, și două două chestii interesante în Indiana, două legi. Prima lege, nu ai voie să faci bai în râu iarna. Ști că este sunt unde merg ăștia și fac iarna, dar în Indiana nu mergeți să faceți bai în râu. Și a doua lege, cetățenii nu au voie să meargă la film, să călătorească într-un mijloc de transport în comun dacă nu au trecut patru ore de când au mâncat ustroi în acea zi. <laughs> Îmi place chestia asta. <inaudible> Îți dai seama trebuie să treacă patru ore după e poasă merge la film. Nu știu cum verifică, e interesant. Bra efectul ustroiului, știi? Suflă în această sticluță. Așa zice 1 Samuel capitolul 13, adică să merge la cuvânt. 1 Samuel capitolul 13, îi e baică, mi-am uitat ceasul. Uh, și pot ține, eu pot predica mult, ce care nu știți, vă spun eu. Ăsta merge atâ, poți să-l pui așa pe time. Nu văd, dar trebuie să apăs. Ceva normal, un ceas. Uită-te, anuligia, e cam mic, așa ăla. Dar e bun, văd. E bun. 1 Samuel, capitolul 13. 1 Samuel, capitolul 13. Citim de la versetul 5. Fiți atenți, de la versetul 5. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau o de care și șase mii de călăreți. Borul acesta era fără număr. Cum era, că cum era, de exemplu, la, când dea dedicații, fără număr. Nu, sau cum era, maneliștii, fără număr. Deci, fără număr erau ăștia. Fără număr. Ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbrât la mic maș, la răsării de Betaven. Bărbații lui Israel, fii atenti, s-au văzut la strâmtoare... Căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. În fântâni. Trebuie și la versetul 3, 17. Din tabăra filisteinului au ieșit trei cete ca să pustiască. Una a luat drumul spre Ofra, spre țara Șual, alta a luat drumul spre Bet-Horon și a treia a luat drumul spre Hotarul care caută spre Valea Țeboim, înspre pustie. În toată țara lui Israel nu se gățea niciun fierar. Căci filistenii ziseseră să împiedicăm pe evrei, să-și facă săbii sau sulițe. Și fiecare om din Israel se cobora la filisteni să-și ascultă fierul plugului, coasa, securea și sapa. Când se tocea sapa, coasa furca cu trei coarne și securea și ca să facă vârf țepușului cu care mânau boi. Și așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu aveau decât Saul și fiul său Ionatan. O ceartă de filisteni a venit și s-a așezat la trecătoarea micmașului. Și deschideți la 2 Corinteni, capitolul 10. Ăsta e 9 testament, 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3. Ați găsit? La mine, în 1135, în, B în uh, Biblia mea, 2 Corinteni, 10, cu 3 la 5. Fii atent ce spuneam.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 Voi începe o serie și vom începe la tineret, că va fi tineret United, că va fi tineret Beta. Vom începe o serie care o vom continua câteva luni și am întitulat-o, pot să notez, asta este prima lecție, prima parte, Înarmat și periculos. Mulțumesc, David Mitra, pentru desen. Mi se pare periculos? Înarmat <laughs> și periculos. Și haideți să începem, ne rugăm și pornim în această serie. Doamne, îți mulțumesc pentru seara asta. să mulțumim, Doamne, că tinerea au decis să fie aici decât la toamna, oră de că la doamna Ordeană. Să fie aici să mănânce din cuvântul tău de când de la un mic nepregătit. Așa că îți mulțumesc, Doamne, că au luat decizia bună în seara asta. Îți mulțumesc că i-ai călăuzit și i-ai ajutat, Doamne, să iau o decizie bună. Știu, Doamne, că nu la întâmplare stăm aici. Știu, Doamne, că tu vrei să ne vorbești ceva. Știu că tu vrei să i vorbești fiecăruia și mă rog în seara asta Tu să trezești pe cei ce dorm, mă refer spiritual. Și pe cei fizic care dormește, pe cei din jur să-L trezească. Și îți mulțumesc, Doamne, că cuvântul Tău astăzi, în timp ce va fi rostit, va pătrunde în inimile noastre și va, va aduce rod și ne va provoca la acțiune. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne vei mări credința noastră. Credința vine în urma auzirii, era auzirea, vine prin cuvântul Tău. Bă odată ce aud mesajul acesta, tineri să aibă mai mare credință în inimile lor ca să faci lucru mari cu ei. Să mulțumesc că, Doamne, vei lăsa ca ungerea ta să fie peste mine și, Doamne, voi vesti cuvântul tău cu putere din partea ta. Să mulțumesc pentru aceasta. În lui Iisus să-ți mulțumim. Amin. Amin. Acum, eu am 32 de ani și-ți căsători și-ți fericit. E super. Cât am zis? 23? 23, ce mână. 23. Depinde cum citești. Dacă este ești evreu, e, e 30, 23, știi? Depinde cum citești. Că ei citesc invers și uh, mi-aduc aminte am la vârsta de uh, puu, la 14 ani 13 ani a început în America o uh, frenezie Nintendo atunci au apărut Nintendo incredibil prima serie nu știu câți vă aduceți aminte prima serie de Nintendo vă aduceți aminte de ea uh, erou principal al jocurilor Super Mario vă aduceți aminte de Super Mario cine și-a aminte de Super Mario Super. Aia au fost vremuri. Acum nu mai știu dacă este Super Mai este cu Super Mario acum? Este varianta nouă. 3D, super, nou, bun. Ce, ce mi-aduc eu aminte din, din uh, jocurile respective Nintendo? Noi nu aveam bani să ne luăm Nintendo. Noi am mers la Second și ne-a luat de la Atari. Nu știu dacă ați, nu știu dacă ați prins Atari. Au fost o uh, cu mult înainte de Nintendo. Și jocuri de alea așa cu o biluță. Buf, buf. foarte tare. Senzație tare. <laughs> și personajele din, din, Era o linie știi? Deci ăsta e Rambo, o linie știi? Așa erau la Atari N-ați prins voi Atari Și uh, mergeam la prietenea noștri Să jucăm uh, Super Mario Și mi se, mi se părea fain jocul ăsta de Super Mario Sărea Mario Tot lovea nu știu ce uh, stânci Sau ce era alea și ieșeau Depinde, ce, ieșeau puncte Deci e foarte interesant jocul Dani avea o dexteritate incredibilă la mâini, de, degetația lui, reușea tot timpul să termine înaintea mea, parcă eram, era mai greu. la Tot timpul Dani și vorbeam cu Tata părinților de acolo și tata prietenului noștri se juca cu copiii lui, dar tot timpul băiat, avea un băiat de, nu știu dacă 4-5 ani, tot timpul îl bătea pe taică, 4-5 ani avea și ăsta se chinuia, ăsta, era inginer sau ce, dar nu putea să-i bată ăsta, deci avea dexteritatea aia și virtual virtual, copilul era mai tare ca taică-s-o, virtual, tot timpul era Și mă aduc aminte, după aia Or veni jocurile așa noi Dar m-a plăcut de Mario, cel puțin în, Nu știu cum e acum, dar era inofensiv jocul nu era, Deci nu bătea nu, știu, nu cred că bătea pe cineva în prima Nu bătea pe nimeni, el se lupta cu păsă Nu mai zis minte cu ce Oricum, punct, te ciuperci, ciuperci Mi-a aduc aminte de ciuperci S am au plăcut jocurile respective De aia cu, cât au înaintat Nintendo, Playstation Și tot, tot mai tari au început jocuri așa mai... Dure, știi? Dar n-ajungem încă la ele. Ajungem, de exemplu, la... Mergem mai întâi alea jocurile cu uh, concurs de mașini pe computer. Anele mi-au plăcut la început, foarte tari. Uh, Formula 1, dar bine, Need for Speed, bine aștept, tari. Dar înainte de ele, erau alea început, <laughs> rally, așa, alea tari. N-a început, stai să mă bucurii aia, cum vezi o mașină. Și mi-aduc aminte că mă jucam cu Dani, atunci eram deja 95, am avut un calculator, la Pentium cred că era Pentium, nu, 486, 486 era, era super, era Bengos atunci. Ții minte că veneau oameni la noi să, să vadă cum e un 486, noi l-adusem din America, 486, avea viteză, ăștia erau pe încă 286, știi, la la școală și, 486 era super. După aia, l-a lăsat în urmă, când o ieșit, cine a venit, Pentium? Sau... După aia, a... după aia nu mai ne-a căutat nimeni, după ce Pentium. Dar era un joc Care-l aveam cu mașini Nu mai ți se minte cum se numea Tot timpul Dani mă bătea pe mine La jocul ăla cu mașini Știi cum erau două mașini Știi cum la concurs și tot începeai Și el era la litere Eu eram la eros Și de drum tot timpul mă bătea De el mult mai mic ca mine N-au vățat regulile circulație Habar ne avea de știi cum să conduce o mașină Eu eram cu carnet deja tot Și mă bătea pe mine Era incredibil, dar dacă am fi mers în mașină și aș fi zis, -ai să, hai, să, ai pe real, hai să vedem, hai să vedem, prin oraș, hai să vedem cine câștigă. Păi, nu am făcut școa, nu știa regulile, probabil că lovea primă mașină, că nu știa despre ce, despre ce e forma. Dar virtual mă bătea. Nu bătea virtual. După aia au venit jocurile astea și au început vărturile cu bătăi. Am început cu box, a început așa ușor, slow și până când doar ajuns că sunt așa de... Eu nu mai știi acum, e, e... te uiți la film sau îi e joc? Așa de reale, însă acum, nu, nu mai știi. Că așa... uh, și a început cu... Ții când am început uh, netul, fost un joc care era puternic în voga atunci, Counter-Strike. Pă era o, nu știu, mai e acum e, e, febra asta cu și acum e febra asta. Pă veneau aici, făceau echipe, jucau cu, din, din uh, Hawaii, jucau din Japan, făceau echipe, se băteau, era incredibil. Le plăcea și vedem acolo cum trageau sânge peste tot. Cu și era lupta asta și erai, nici mulți dintre ei pe pitch, înțelegeți, de abia în e, e, clasă a III-a, a a doua, îi bătea pe ăștia mai mari. Virtual erau tari. În realitate, dacă s-ar fi pus unul cu n-ar avea așa șanse, dar pe calculator te distrugea ăștia pigii. Juga toată ziua ăștia, după școală erau acolo, erau abonați. Trebuie să le deam discount, că 10 ore stăteau aici. Virtual. Virtual era. tare. Și mulți, și mulți, și ori început, lumea a început să nu mai facă diferența dintre virtual și real. Îmi duc am citit de un tânăr care și-a înfipt un cuțit în, în picior și-a mers la el în cameră și au dat un cuțit de la mare de vânătoare și-a băcat așa și-a întrebat ăștia la spital, dar ce ai făcut chestia aia? Am făcut-o la calculator și așa cool arăta. Asta ea fără răspunsul lui. Asta ea fără răspunsul lui. Când ori tras oia ia în, în liceu de la Columbines, tipul ăia care au tras și au omorât acolo, au Or, făcut așa niște decercitări. Ce s-a întâmplat? Păi ei totul tot, uh, tot atacul lor pregătit pe calculator, pe jocul lor de calculator, totul a fost pregătit, eu au știut exact. Și acolo erau oamenii, cum fac, eu au știut exact și așa au atăcat, ca în jocul de calculator. Și i-au de ce vreau să fac, au zis că arăta cool pe calculator, arăta cool. În asta nu vreau să vorbim despre jocuri CRELE sau să nu joci Counter Strike. Aș vrea să vorbim despre alt, altă realitate și așa cum această lume virtuală o facem noi să fie reală dar nu, nu, -i, nu poți pune mâna pe ea. Măi dacă încep calculatorul exact așa, noi suntem într-o luptă, numai că lupta asta e reală dar e spirituală. Nu, nu, pri, nu poți pune mâna pe ea, e spirituală. Avem un dușman nevăzut. Ăsta-i mai rău, că nu știi unde îi, cum îl ataci, cum îl lovești. Dar trăim într-o luptă și există, suntem într-un război, suntem într-o luptă spirituală. Dacă citești Biblia, citești Noul Testament în mod special, o să-ți dai seama că ești într-un război. Acum știu, mai ales fetele, poate eu noi nu avem chef să luptăm, noi ce... Eu cred că n-aveți chef, nici unii băieți n-au chef să lupte, hai să fim serioși, mai bine ar merge la biliar să joace decât să lupte. Nu? Dar, dar că ești fată, că ești băiat să înțelegi că ești într-o luptă. Așa cum o veni războiul mondial peste bunică mea. Că era femeie n avea importanță, trebuia să reziște și trebuia să se pregătească. Erau nemții în sat la ea. Nu, nu conta că e femeie, trebuia să știe ce face în timp de război. Și ne spunea ce făcea în timp de război unii dintre bunicii voștri v-ar putea spune ce orfocu pe vremea. Nu ar avut de ales, așa că n-ai de ales chiar că ești femeie, tu ești feminină, tu... n-are nicio importanță, ești un război. De când te-ai născut pe acest pământ ești născut într-un război. Acest război este real, noi să fac, să te faci conștient de acest lucru. Diavolul de motor Orange să ne facă să, să, să uităm de el, să ne facă să, să mergem cu viața noastră, să ne trăim viața ca și cum n-are zis, niciun război, nici o luptă, dar el e real, Și vreau să-ți să arat că dacă nu ești pregătit și nu te pregătești, o să fii tot timpul învinț și o să fii la cheremul diavolului și tot timpul vei fi bătut. Pentru că pe diavol nu poți bate cu mușchii tăi, cu tăria ta, cu cuțitul tău. Păi el nu îl impresionează aceste arme, nu îi face absolut nimica. Nici cu bomba atomică nu poți distruge pe diavolul. Nu poți. Armele cu care te lupți cu deavol, sunt alte arme Trebuie să fie despre care o să vorbim că Aș vrea să te echipezi pe tine în următoarele săptămâni Să nu mai fii înfrânt, să nu mai fii bătut Pentru că degeaba ești tu tare Fizic Mergi tu la sală, faci mușchi nerați alați nouă bicepsul, tricepsul, ne, ne impresionezi Dar deavolul chiar nu impresionat de mărimea ta oameni mult spirituali erau slăbuți Că ei știau că po să fi Degeaba s-a întrenau fizic dacă spiritual erau slabi, că n-au nicio șansă. Așa că în seara asta vreau să vă arat că dacă vrei să-l bați pe, pe diavolul, trebuie să, trebuie să înțelegi că nu poți bate cu armele tale și cu tăria ta. Și trebuie să înveți ce arme, cu ce arme poți bate pe ea. Acum, dacă ar fi, de exemplu, să, să, merge, să jucăm noi, eu cu Vlad un joc counter-strike și atacăm îți iei minte că counter-strike tot timpul schimbi armele știi, depinde ce arme preajunce imaginați-vă eu mă joc cu el counter-strike și virtual eu dacă nu armele potrivite să-l bat pe el virtual, el mă bate pe mine mă bate că dacă eu stau acolo, eu nu am arme eu nu știu unde îns că tot timpul știu F, nu știu care arma, schimbă Era dintr-un pistol, devineau și mitralieră F, nu știu de care, pac, erau tot felul de coduri Fuh! Când mă uitam așa Să urmăresc pe ăștia cum se juca la Counter Strike Dar eu dacă nu știu Toate alea Secretele respective Asta, prima lovitură Și is mort, virtual Virtual Exact așa, de exemplu, dacă vrei să mergi într-un Merge de box Real, nu te pregătești pe calculator Deci nicio... poți să fii cel mai bun boxer pe calculator. Deci trebuie să înțelegi lumea cu care ne luptăm. Nu le virtual și real, sunt două lucruri diferite, așa cum spiritual și real, sunt alte două lume reale, dar diferite. În lumea spirituală nu bați pe nimeni cu tăria ta fizică. Cât ai fi tot de tare, nu bați absolut pe nimeni și pe nimic, niciun demon să se sperie de mușchii tăi. Sau că știi tu, ăla, mânui cuțitul. De-a învățat pe cu... Și ce l-a impresionat? Aveau ăștia, ții minte, când eram în state, aveau adolescenții, aveau, nu știu cum se numește cuțitul ăla, că apeși pe un buton și iese Şi, afară. Știți la ce mă refer? Bricea, un fel de briceac, dar nu, trebuie să pești pac, și așa. Tot încerca să ne sperie pe noi. Merea, măi, se urcă în bască, venea așa. Şi, ca și cum, am cuțit. Nu no, știu ce dacă ai cuțit? În lumea reală, oamenii se luptă cu arme reale. În lumea naturală, oamenii se luptă cu arme naturale. În lumea spirituală, n-ai șansă. Și trebuie să fie echipat. Pentru că această lume spirituală cu lumea reală trăiesc împreună și conviețuiesc. Și problema în, în seara asta și începând în ur următoarele seari, aș vrea să-ți arat cum fără să-ți dai seama, deavolul a atăcat la viața ta S-au făcut anumite chestii nici nu-ți dai seama. Nici nu-ți dai seama. Și modul în care tu îi postezi împotriva lui nu este prin carne, nu este să te enervezi pe vecinul tău, pe directorul tău. Nu-i ăsta modul. Și vreau să vă arat. Pavel zice despre diavol, despre dușmanul nostru. Zice că, și puteți deschide la FSN 6 cu 10, FSN 6 zice el despre despre această luptă spirituală, FSN 6 cu 10, spune așa, Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura armatei române. Și-a scris. Îmbrăcați-vă cu toată armătura uh, armatei americane. Nu. Armătura lui Dumnezeu. Înseamnă că există anumite armături, anumite arme care-s divine, Care dacă le știi, ca și tânăr, eu trebuie să vă învăț. De mici, de când și de la Dunamis se începând, în liceu, ești într-un război. Nu mă interesează că ești, ești mic. Nu, așa, nu vreau să mă bani, nu mă interesează. Te-ai într-un război, că îți place, că nu îți place. Lăsă-mă pace, că trebuie să dau bacul acum. Nu, ești tu într-un război și când ai bacul. Într-un război, diavol nu-ți dă pace, nu-ți dă ok, pauză. Lăsăm pe Emilia că i are dat un examen Iat, el te va atăca și scopul deavolului este să te distrugă în final. Eu trebuie să te fac conștient de asta. Ai venit într-o biserică unde, măcar dacă la televizor nu se spune, spun eu, ești într-o luptă. Și lupta asta nu e naturală, e luptă spirituală. Și ar fi bine să te pregătești să fii înarmat și periculos. Amin? Așa că haideți să citim FSN în continuare, FSN 6, după aceea citim următorul veset. 12. Căci noi n-avem de lutat împotriva cărnii și a sângelui. Ce înseamnă carne? Împotriva oamenilor. Nu vecinul tău e dușmanul tău, Vlad. Nu, cu toate că ar părea, dar nu el e dușmanul tău. Ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânirilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cu alte cuvinte, împotriva unui dușman nevăzut. În locuri cerești. N-o spune tu ce în locurile cerești. E un dușman nevăzut. Nu știi când vine, nu știi când atacă, Biblia spune vechează numai. Că nu știi, e nevăzut. Mi-aduc aminte când George Bush au venit după ce au fost atacați. la 11 septembrie 2001. Mi-aduc aminte la televizor declarația lui. Zice, purtăm, s am intrat într-un alt tip de război, zice el. Până acum era țări contra țări. Deci acum dușmanul nostru nu este o țară, este un dușman necunoscut. Și nevăzut, că nu știm unde îi. Poate să fie oriunde. Și au început să-l caute. S au început serviciul de informații, FBI să caute. Cine ar putea fi? Pentru că e necunoscut, înainte știai. Japonia au declarat la Pearl Harbor... Război America, o distrus Pearl Harbor. Știa, declarație de război, e clar. Noi suntem, noi japoneze. Acum nu eram. Mine că ăsta, cum o cheamă păsta? Obama, no Obama, Osama bin Laden, o, o Obama. Ios e litere dam. Eu genaite că să fie ales, am zis că nu prea are șanse cum o să se încurce americani. Osama, Obama ca o tapă pe Osama și nu știa. Eu că o să președinte. Avel spune foarte clar cine-i dușmanul tău. Nu pot să zici, uite, acolo-i dușmanul meu pentru că e în locuri cerești. în e un dușman nevăzut. Asta-i asta asta nasol un pic. E ca și cum ai intra într-un ring. Imaginați-vă că intră într-un ring și te prezintă pe tine primul concurent. Ted Ciciui. Urc sus pe ring. Yeah. Și urmează următorul concurentul lui un dușman nevăzut totul îl aplaudă unde -i? nu știu mă voi cântragio pan oh aici ai. dar după aia când vreau să lovesc unde -i? e ei nevăzut și când ai un dușman nevăzut ai nevoie de forța unui Dumnezeu nevăzut care îl vede și știe unde e așa că Pavel vorbește despre asta. După aia despre deavol ne mai spune și Petru. unul Petru 5 cu 8. Fii atenție și zice Petru 5 cu 8. Zice, fiți treci și vecheați. Căci potrivnicul vostru, adică dușmanul deavolul, dă târcoale ca un leu care răcânește și caută pe cine să înghită. Adică pregătește-te. Zice, oricând poate să vină. Așa că fii treaz, vechează. Oricând poate să vină. V-am mai spus de un coleg de-a meu de la facultate, cam la doua semestru întreba pe profesor, doamna profesor, o întrebare, da. Zice, nu putem la o pauză așa de la Dumnezeu, că tot ne rugăm în fiecare zi, tot... nu putem la o pauză. Zice, mă, boală, tu ești bolnav, mă, cum să iei pauză de la Dumnezeu? Tu nu vezi că dușmanul, Biblia spune, fiți treci și vecheați, tu vreți să iei pauză. Că te simți că te-ai prea mult, ai cântat prea mult. N-ai cum să iei pauză. Mai Mă, problema e la deavolul, vreau să vă fac conștienți de el, de dușmanul acesta. Dușmanul tău, deavolul, e bun a ceea ce face. E bun la ceea ce face. El nu-i nu prost. o exersat pe miliarde de oameni tehnicile lui. Să nu crezi vreodată că ești mai deștept ca el. Tu-ți imaginezi de 2000 de ani lucrează cu creștinii el. De 2000 de ani îi înșeală pe creștin. Știe cum gândesc, știe toate strategiile care funcționează și care nu funcționează. Și când vii tu pe lume, se gândește ce-ar funcționa la băiatul ăsta. Ce-ar funcționa fata asta. Și încearcă, și începe. Și scopul lui este în continuu să te distrugă. Asta e scopul lui. Eu dacă n-aș fi creștin, mi-ar fi teamă să fiu în lume. pe cuvântul meu. Dice? Pentru că am un dușman nevăzut și nu am pe de partea mea. Dumnezeu de partea mea, că nu, nu, nu sunt copilul lui. Mărfiteam, e unul din motive pentru care eu cred că oamenii ar trebui să se întoarcă la Dumnezeu, este să aibă măcar protecție împotriva diavolului, care e prințul acestei lumii. Face ce vrea. Ma Dumnezeu îl oprește când are protecția lui peste copilul lui. De copilul lui, înseamnă nu se poate atinge cum voreia el. Uilați spune că mai mare e cel ce e în tine, Dumnezeu decât cel ce e în lume, diavolul. Dacă dai e fora Dumnezeu, ce le pot spune amă, good luck. Fără Dumnezeu încerci să ești la caremul Lui. Acum tu ai putea cum zi, să auzi mesajul ăsta și spui știi cum zic ăștia what the heck asta eu îmi trăiesc viața eu mă duc la lasă-mă, eu joc fotbal eu vreau să aud de război să-mi viața ca și cum n-ar fi lasă-mă lasă după mine cu războiul ăsta poți să faci chestia asta dar îi spre de favoarea ta. Pentru că fără să se seama el deja te o, te -o bătut. și din, din pasajul când am mult timp din pasajul care l am citit, aș vrea să vara două strategii ale diavolului pentru că urmează să continuăm să vorbim. Astăzi vreau să vorră despre două strategii prin care diavulul te atacă pe tine, două strategii. Pavel spune în doi corinteni. Și, și... Vreau să notați versetul ăsta, spune în, în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, spune Ca să nu lăsăm pe Satan să aibă câștig de la noi, căci nu suntem în eștiință despre planurile lui. Aș să știu un lucru, Maria, Lois, Iulia, aș vrea să știți că deavolul are un plan. Și planul ăla e ca să vă distrugă. Dar nu vă distruge dintotdată, pentru că nu lasă Dumnezeu. Dar planul lui, el e destul, destul de isteț, e să ajungă să vă distrugă pe voi. Pe fiecare dintre voi. Este planul lui. Dumnezeu zice, eu am venit, diavolul vine în lume ca să fură, să distrugă și să o moare. Asta spune Iisus despre el, despre diavol. Eu, spune Iisus, am venit în lume ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Așa că Iisus să-ți oferă viața, satanul să-ți oferă moartea. Tu alegi. Dar trebuie să știi că în, în, în momentul în care ai... ai venit la Isus Hristos și ai, ai luat partea lui Isus Hristos e declara război. E nu crezi că e ferici cu tine, Robi, că tu te-ai întors la Dumnezeu, erai fain frumos, liniștit în, în, în, în clasă cu Bogdi, vă distrați, nu știu ce, în bancă, mâncați să ai măci împreună. Uh, și el acum, tu când îți prelaudă, Lui Dumnezeu te închin lui Dumnezeu și conduci alți oameni în închinare, crezi că el e bucuros? Nu e deloc bucuros, crezi că e bucuros pentru tine, diavolul? Nu, el, el acum face planuri. Cu toți demonii lui, îi face planuri. Cum ar putea să tragă în jos? Sunt planurile lui. Și nu dintr-o dată te trage, că e deștept. Nu prost. Că dacă te-ar trage dintr-o dată, e medalele. Bă, diavolul, ești afară de aici. Nu, dar el, el, el v-am spus. E bun la ceea ce face. Și l-am văzut. Și în relații. Nu dintr-o tineri cad: cad. Oh, am avut sex cu persoanea. Nu dintr-o dată. Păcăte un pic. A, țin un pic de deget. Nu, de unghie prima. Să cu unghie unghie. Hai să zice pe unghe. Unghe la unghia Hai să îmi la unghe. A mea mai mică. Nu, nu bai. Hai că a mea mai mare. Așa că nu-i nu prost. Știe cum să înceapă. E bun la ceea ce face. Mulți să desconsiderăm. Cred că e un tăntelă. Vine deavol în prostul. nu prost. nu prost. nu prost. Prima strategie care de deavol folosește este să ocupe teritoriul din viața ta. Ocupă teritoriul din viața ta. În lupta cu Israel, filistenii, știi ce au făcut filistenii? Filistenii au avut curajul, mă, fii atent, să vină uh, la o localitate la 7 kilometri de, de capitală. au ocupat teritoriul până la șapte kilometri depărtare. Vă știți că Oradea, la 5 km de Felix. Cred că următorul a șapte, cred că îi... Nu Cord și Cordeaux, cred că am la șapte, nu? Șapte kilometri? Ha? Ce ai zis? Felixul de aici nu-i cinci. Nu, no, lasă că măsurați voi. Eu 3,5 până să martin, așa știu. No, în orice caz, vă dați seama că am după Felix. Au avut curajul filistenii să vină Să ocupe tot teritoriul ăla. Știți ce teritoriu era, teritoriu respectiv? Al poporului Israel, a țara promisă. A avut să intre și să se așeze. Nor, nu s-au luptat. Fiți atenți. Au intrat, fain frumos, cu toată armata. Nimeni nu s-a opus. Și când ocupă teritoriul în viața ta, nu te opui. Vine și... Fără să-ți dai seama. Nu s-au urbătut cu ei. Pur și simplu, ori mărțălui ca și cum ar venit ormată și ar trece pe aici, pe la Bihor, nimeni n-ar zice nimic, ar trece direct până aproape de București. N-ar zice nimeni nimic. Nimica. Da, trece, îți Și te ce teritoriu poate ocupa el și ce teritoriu pierd eu și pot pierde eu în uh, favoarea lui. Mai să vă spun ce teritoriu ocupe, ce fel de teritoriu vine Un teritoriu și aceste teritorii sunt lucru din viața ta care ar trebui să fie a tale, ar trebui să fie numele tău pe ele, ar trebui să fie, dar nu mai le ai. Dacă ți-ai pierdut bucuria, e un teritoriu pe care deavolul l-a furat de la tine, ar trebui să fie a ta. Iisus Hristos a venit ca tu să fii plin de bucurie. Dacă nu mai ai bucurie, deavolul ți-a ocupat acel teritoriu din viața ta. Ar trebui creștinii să fie cei mai bucuroși oameni. De ce? Păi în primul rând au pe tăticul în spate. He's got your back. Te păzește. El, el controlează întregul universul. Deci copilul lui ar trebui să, ar trebui să poți să măcar să, să scoți un zâmbet pe fața ta. Dar de multe ori suntem triști. Părem triști. Îmi place de oamenii care zâmbesc, îți zâmbesc, plin de bucurie. Dacă deavolul ți-a ocupat acest teritoriu. Gândește-te, nu cum ați ocupat deavolul, ți-a fărat bucuria. Ți-a ocupat teritoriul ăsta. Ăsta ar trebui să fie a tău. E promisiunea ta. Când vii la Isus Hristos, e promisiunea ta că tu ar trebui să fii bucuros. Ar trebui să, fie, ar trebui să fie zâmbet pe fața ta. Ar trebui că vin oamenii noi pentru prima dată să trebuie întrebe Bă, dar ăștia-s cam vesel, au băut ceva să ce într-un loc. E tare, tare zâmbărețe aici. Așa ar trebui, dar dacă n-ai bucuria respectivă, Înseamnă că diavolul ți-a ți furat bucuria. E teritoriul tău, ăla ar trebui să fie a, ta, -a furat -o. Un alt teritoriu care îți poate fura diavolul e, e pacea. că nu poți să dormi liniștit când te pui în patul tău, să dormi liniștit. Dacă e stresat, ești la școală, e stresat, Dumnezeu nu -a, dus, nu a dus stres în viața ta, El au dus pace. De multe ori ucenicii erau au stresat, zicea? Pace vouă. Stați, bă, vă stresați în alul ăsta, stați, că e ok, nu voi guvernați universul ăsta. Ce vă stresați așa? Pace. Pe mine mă, te, mă termină când văd un creștin stresat. Ce stres! De ce? Iisus a venit să ducă pacea. Amin? Un alt teritoriu care tineri îl pierd. Uitați-vă, toate aceste teritorii, diavolul le ocupă fără să-ți dai seama. Numai îți dai seama că nu mai ești bucuros. Văd pretenintea, băi, dar nu, nu mai zâmbești. Vlad, îmi până acum am zâmețat. Ți-a ofărat deavolul teritoriului tău. să fie bucuria, trebuie să fie pace, trebuie să fie teritoriul tău. Un alt, un alt teritoriu care deavolul poate ți-a ofărat e însemnătatea ta. Avem tineri creștini care pentru că n-au fața lui Brad Pitt, pentru că nu au fața lui Angelina Jolie, pentru că nu au hainele de la Lotus, se cred neînsemnați. Și se cred nevaloroși. Și pleacă capul în jos, ca și cum nu, nu au valoare. Eu de la secând, mă îmbrac, eu tot ce poartă englezii de la London. Acum zece ani purtau ei asta, da eu n-am valoare, eu nu merit mai, mai bine și Avem probleme de imagine de sine. Creștinii, care sunt copia lui Dumnezeu, prinți, o seminție aleasă, ales personal fiecare de Dumnezeu, ne credem niște nimica toată. Ne crede că n-avem valoare. Diavolul a-i pe tineri. Și trebuie să avem consilier, trebuie să facem cursuri, cum să-ți dezvolți imaginea de sine. De ce? Pentru că diavolul a furat imaginea ta de sine. Când vine la Isus Hristos, ar trebui este o faptură nouă. Versetul care l avem Toate lucrurile s-au făcut noi. Toate lucrurile s-au făcut noi este o persoană nouă. Nu ai nu mai ești cine ai fost. Lasă trecutul tău, este o persoană nouă. Avem probleme cu însemnătatea, nu ne știm cine suntem și plecăm capul în jos ca și cum nu suntem nimica. Diavolul o aocupat teritoriul. Ăla. A trebui să știi cine e, să trebui să știi că ești un copil al lui Dumnezeu, un fiu de rege. Că nu ești poimie că un copil de rege când merge oriunde, merge plecat, ca și cum nu-i nimeni în drum, dați-vă la băieții lui Diana, dați cu capul în sus. Și când fac prostii, cu capul în sus. Îi știu cine ești și în tine curge un sânge regesc. Și tu umbli ca și cum ești un nimeni în drum. Când ai intrat în familia lui Iisus Hristos, sânge regesc a intrat în tine. Și tu te comporți ca și cum nu, e, tu nu ești nimica toată. Satan te-a mințit. Ți-a furat însemnătatea. Un alt lucru care deavolul a furat la tineri. Victoria supra păcatului. El spune că dacă ești în Hristos, ești o făptură nouă, cele vechi s-au dus toate lucrurile s-au făcut noi. Nu ne-a chemat să fim ai păcatului, ci să biruim păcatul. Biruia spune că cu orice ispită a pregătit o cală de ieșire și tu îmi spui mie că nu mă pot, măi, tot timpul păcătuiesc, tot timpul e Și îi ridici tiagul alb, mă predeau satan, mă predeau, tot timpul e Și când Dumnezeu ți-a promis că există o cală de ieșire la orice ispită pe care o trimite în calea ta, nu a promis că nu va trimite nicio ispită peste puterile tale. A promis asta. Dar ce face deavolul? Îți, îți fură victoria asupra păcatului. Te crezi în vinț. Am tineri trebuie să mă rog, că nu, nu mai, tot timpul când Ani de zile deja nu se nu poți scăpa de un anumit păcat. Să tante-a mințit. Tu ai puterea suprapăcată, numai că ai pierdut teritoriul ăsta în viața ta. Și te-a biruit aici. Și mulți aici-s biruiți. Și îți mințiți de diavolul că ei nu pot. Ei trebuie să păcătească. Iisus i-a spus femeii care a fost prinsă în preacurvie. Zice, du-te și nu mai păcătui. Iisus, păcatul e un de viață meu. Du-te și nu mai păcătui. Da, Iisus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Iisus a spus asta. Așa că ai puterea asupra păcatului. Dar deavolul te-a mințit. Ți-a furat teritoriul ăsta. Și trești. Te trești în păcat. Ultima care vreau să-o dați multe, dar ultima care vreau să-ți zic e libertatea. Ilea spune Ioan 8,32, vei cunoaște adevărul și adevărul te va face liber, slobod, liber. După spune în Ioan 8,36, deci dacă fiul vă face slobos, liberi, veți fi cu adevărat slobos. Problema care e, deavul vă mintă și voi deveniți robi, plăcerilor, robi, posesiunilor, robi, mai sunteți liberi. Când în nu mai e cum să fac bani, la ce să mă duc ca să fac bani, ce să fac ca să fac bani, ce să fac ca să am plăceri, voi nu mai sunteți, voi sunteți să rob deja. Voi să robi. Nu mai liber. Nu duc aminte Josh McDowell. Va rămâne în mintea mea povestea asta. Nu o să o uit pentru că om, când a mers într-o universitate prestigioasă din Statele Unite, el lucrează cu tinerii și cu problemele tinerilor. Și s-au adresat despre păcate sexuale și imoralitatea. Și-a ajuns, ajuns la masturbare. Și-a început să vorbească. Și un tânăr a avut curaj să se ridice din sală. A avut curaj să se ridice în timpul prelegerii lui la universitatea asta prestigioasă. Să spune eu tot tip mă masturbez. Și ce dacă? A zis asta lui Josh McDowell. Nici vorbea. Cum vorbesc acum? Și s-a uitat Josh McDowell la el. Și l-a întrebat, dacă ai vrea să te oprești, ai putea opri? În a mai păcătui. Și înseamnă că nu poate să oprească, să o lăsa, să o lăsa, să o puc jos. Era rob. Era rob. Veți, Dumnezeu n-a vrut să fie rob, ci deavolul a ocupat terenul acesta libertății și ești rob. Și așa cum armata filistiană, fieți atenti ce a făcut armata filistiană, pentru că ne dă o imagine cum vine deavolul, ocupă tot terenul, Și îți ia toate aceaste, aceste libertăți, bucuria, pacea, victoria asupra păcatului, libertatea ta și te, te o băgat și i-au strâmbtorit, Biblia spune, și s-au ascuns ăștia, și-au ascuns în peșteri, și-au ascuns în fântâni, și-au ascuns în tufișuri, armata israeliană. Unde-i uh, unde lupt, unde-i armata? Dați, ascunși, pentru că au cucerit teren. Unde să mai stea? Și a doua -a strategie cu care diavolul și cu asta închei, cu care diavolul atacă creștinul astăzi, este prin dezarmare. Prin dezarmare. Filistenii au știut un lucru. Nu numai că cucerim terenul lor, Dar îi dezarmăm de toate armele lor. Și și ce ori făcut? O să se asigura că nu mai este niciun fierar în tabăra israeliană și s-or asigura că toate armele îs luate. Și spune-mi într-un război, fără arme, ce șanse ai? Diavolul știe. Dacă, de exemplu, tu ai avea o mitralieră la tine și diavolul ar fi pe scenă și tu ai șansele să-l omori pe diavolul, Deavolul ca că nu prost. telepciunea lui. Știe, ca să te învingă pe tine și să te bată. Ce trebuie să facă el? Să ți armă. Să armă. Asta trebuie să facă. Și încearcă să te dezarmeze. Când ai venit la Iisus Hristos, Iisus Hristos, și o să vedeți, v-a dat o listă de arme. Arme care îl învinge pe deavolul. Degeaba vi cu pistolul, mergi și îți pușcă de vânătoare, ca și cum o să îl împuși pe diavolul. Du-te și caută și împușcă-l, dar pentru mine, dacă poți. Așa că n-au niciun rost armele aștia, ia-ți grenade, ia-și ce vrei tu, niciun, nu dobor pe diavolul cu arme de aștia. Nu-l sperie. Ce-l sperie pe el? Armele divine, armele spirituale. Așa că problema îi, pe diavolul le știe. El știe cu ce a fost lovit în trecut de creștini. Și acele arme va face tot posibilul să-l să dezarmeze pe fiecare creștin. Atâta trebuie să facă. Nu trebuie să te omoari, nu trebuie să vină să-ți bagi un cuțit aici, pentru că nu, e, viața e protejată de Dumnezeu. dacă să nu îl deranjezi pe diavolul, ca să nu, pe nu fii periculos în împărăția lui, și pentru împărăția lui, e atât trebuie să facă, să te dezarmeze. Că nu ai nicio șansă în Israel, la lupta asta au fost 3000 primată. Și când au văzut astea 3000 cât fără număr oameni, cât nisipul mare, cum a călăs fost la mare, ați văzut că defaind denumă nisipul mare, nisipul. Deci în un miliard de ani. Și când deșteuitei și mai vede ca formicile au ocupat tă fără număr, eu părăsit 2400, s-a rămas cu 600. Ai lăsat plecat, au trecut alți, au notat trecu Iordanul, s-or, sor fiecare, s de treburi. Au dezertat din armată. Era cu 600 de oameni au mai rămas. Saul. Și hai să vă spun, știți câte arme era în tabără ca să se lupte cu filistenii? Țineți minte, o mie de care cu soldați în ele. Nu? De-așa ca la, asta, cu, hey, nu De luptă care. 6.000 de călăreți Nu cred că aveau baton de ciocolată cu la luptă, nu? Și pe fără număr. Nu, bătiți-te tocoște, 600 erau ei. Șisc câte arme au avut în tabără? 4. 4. 1 pentru Saul și 1 pentru Ionatan. Atât. 2. 2. Nu țați vă cui două săbi, două săbi. Diavolul a fost deștept. Filistenii au fost deștepți. Îi dezarmăm. Îi dezarmăm. De ce să ne omoare oameni noi? De ce să avem uh, casualties? De ce? Îi dezarmăm. Știți ce arme aveau avea poporul Israel? Sapă, coasă, secure, ca barbari. Sapa nu-i făcută pentru luptă. Nu-i pentru luptă. Îmi poți să încercați să dai cu ea, ce prinzi? Păi când vine ăsta cu sulița, dată ți-o înfige, ești gata, nici n-ai nicio șansă, tu cu sapă ta. Sau sabia, nu trebuie, nu trebuie să aștepte ca sabia aia să ți-o înfigă el. O aruncă direct, că are exersat, filistenii erau oameni de război, erau o mașină de luptă. Ți-o aruncă sabia, ați în filme, ți-o înfige exact unde te doare mai rău. E cu sapa și cu casa. Hai că vă dau, Ce Pe cine tai? Și asta e strategia deavolului, Vlad. Să să, să te dezarmeze. Și știți cât creștini, câți creștini la ora actuală sunt dezarmați? Sunt foarte mult dezarmați. Pentru că deavolul nu-i prost. El e bun la ceea ce face. Și ca, să, ca să, ce-i ce de făcut? Pentru că avem de luptat împotriva unui dușman nevăzut și mai puternic ca noi. Ce avem noi de făcut? Păi trebuie să apelezi la arme care îl învinge pe el. Armele de care Biblia vorbește, că îl învinge pe el. Problema e că nu le folosești, că nu le ai. Că te-ai dezarmat. Și eu vă tineri că lucrez cu voi. Văd tineri tot timpul. Motivul pentru care îți bătuți de diavolul este pentru că îți dezarmați. Pentru că se luptă împotriva lui diavolul. Cu pumnul. Lupteți cu pumnul. Ce face Deci dai în vânt. Tu trebuie, să, tu trebuie să te înarmezi apoi, să fii înarmat și periculos pentru împărăția deavolului. Până acum, dacă ar fi astăzi să vină diavolul în această sală și să ne spună care dintre voi e periculos pentru împărăția lui, ești curios câți ar fi pe listă. Ești curios. De care dintre voi îi e frică lui? Pentru că Cert e următorul lucru, dacă ai avea armele pe care Dumnezeu ți l-a dat, ai fi periculos pentru el, numai că de mult suntem dezarmați. Nu mai avem armele, nici nu știm de, de, că sunt unele. Nici nu le-am folosit de mult. Dar mă rog ca până la sfârșitul acestei serii, care va dura probabil câteva luni, să vezi ce înseamnă să fie înarmat și periculos. Când intri tu pe stradă, demonii să tremure. Dar nu tremură până nu ești înarmat și periculos. Și nu poți să ofenteze asta. Au fost niște tineri care au crezut că poți să ofentezi, să fii înarmat și periculos, să mergi împotriva diavolului. Frații, erau fiii preotului Șefa și ori mergi și au zis că, au zis că diavolul o legat pe unul și îl ține legat și demonizat. A zis că merg noi, suntem înarmat și periculos. A ce facem noi, diavolul? A ce-l batem noi? Și-au mers, stăți acolo încrezători. Suntem înarmați și periculoși. Suntem acolo și i-au bătut deavolul. I-au bătut că ieșit în curul gol de acolo. Pe cuvânt, citiți în Biblie, în curul golul ieșit de acolo. Așa i-au bătut deavolul. Au zis, pe Pavel și pe Sila îi știm. Zilnic avem de treabă cu ei. Pe voi n-am auzit. Nu steți armați, nici periculoși. Și bătut. Aș vrea ca tinerii din sale să se ridice și să spună destul, destul teren a ocupat deavolul la mine în viață. Destul. Voi care, unul dintre voi v-a furat, furat teritoriul care iar trebui să fie a vostru, ar trebui să vă ridicați, să spuneți i e destul. E destul. Unii dintre voi care ați fost dezarmați, și eu nu o să numesc armele acestea, pentru că pe rând ce trecem, fiecare seară o să auziți o altă armă. Pentru că vreau să vi le prezint, vreau să vă arat cum să luptați cu ele și cum să Cum? Cum să-l faceți pe diavolul să-l doară când îl loviți cu ele? Pentru că destul ne-a tăcat el pe noi, destul ne-a ocupat teren, la mine în viață, la tine în viață, e tipul să se ridice o generație, să spună, vom fi înarmați și vom fi periculoși pentru împărăția întunericului. Aici în orașul nostru și în țara noastră. Amin? Haideți să ne rugăm.